Odpoledne bylo poznamenáno menšími maléry. Nejprve to byla voda v karburátoru. Pak se mi povedlo ujet nějakých tucet mil na sever v domění, že jedu na východ. A než jsem to zase napravil, měl jsem poruchu v zapalování. Když jsem odstranil poslední závadu, byla už jedna hodina odpoledne. Počasí se vyjasnilo. Vyšlo slunce, všechno se rozzářilo, ale ani to, ani skutečnost, že dalších 20 mil běželo všechno hladce, Neubrali nic na sklíčenosti, která mě opět obestřela. Byl jsem teď odkázán jen a jen na sebe. Až dosud jsem uvažoval o osamělosti jako o nedostatku společnosti. Dočasném, pochopitelně. Onoho dne jsem se však poučil, že je to cosi, co dokáže stísnit a sklíčit a šalebně si pohrát se zdravým rozumem. Co si, co dráždí nervy a rozechvívá je ustavečným neklidem, co vám nedá ani na okamžik zapomenout, že o vás nikdo nedbá, nikdo vám nepřispěje na pomoc. Osamělost vám odhalí, že jste pouhý atom, vydaný na pospas nekonečnu, a neustále čeká na svou příležitost, aby vás vyděsila, strašlivě vyděsila. To je pravý záměr osamělosti. A to jí také nikdy nesmíte dovolit. Musel jsem se bránit daleko usilovněji, než kdykoliv dříve. Sváděl jsem osobní zápas s instinkty svého rodu. Nepřetržitě v obraně bez možnosti zvítězit. Abych se něčím zaměstnal, ujížděl jsem rychleji, než bylo záhodno a v jednom městečku jsem za zatáčkou vrazil přímo do stěhováku. Můj bytelný nákladák neutržel naštěstí víc než pár škrábanců, ale obě vozidla se do sebe zaklínila s tak ďábelskou rafinovaností, že jsem se notně nadřel, než se mi oddělil. Potom jsem již udržoval opatrnější rychlost a překročil jsem mi až několik minut poté, co jsem vějel do Nového lesa. Způsobila to helikoptéra, kterou jsem zahlédl nad stromy. Vyrazil jsem na plný plyn ku předu, ale než jsem dosáhl otevřenějšího úseku, stala se pouhou skvrnkou na severním nebi. O několik mil dále jsem projel malou vesničkou, malebně rozloženou kolem trojuhelníkové návsy. Z hluk bílých domků se střechami z došků a červených tašek a obklopených kvetoucími zahradami byl na první pohled okouzlující, jako obrázek z pohádkové knížky. Zblízka jsem se do zahrad, kolem níž jsem projížděl, raději nedíval. Nepochyboval jsem, že nad květinami se tam koléba tělo Trifida. Byl jsem již z vesnice málem venku, když ze zahradní branky jednoho z posledních domků vyběhla drobná postavička. Zastavil jsem, sebral pušku a vylezl z kabiny. A holčička vypadala tak na devět, deset let. Měla na sobě modré, bavlněné šatečky, Bílé podkolenky a sandály. Hnědé zcuchané vlásky se leply na umolousanou tvářičku mokrou slzami. Prosím, řekla na léhavě. Pojď se podívat, co se stalo Tomíkovi. Příšerná osamělost celého dne byla rázem tatam. Rozum, jako by se prolamoval ze schránky, do níž jsem ho uzavřel. Cítil jsem, jak se mi do očí derou slzy. Podal se jí ruku, Ona jí pevně sevřela a společně jsme vykročili k brance. Na nevelkém koberečku trávy před záhonem květin ležel asi čtyřletý chlapeček. Proč tam leží, bylo jasné na první pohled. Uhodila ho tamhle ta kytka. Uhodila ho a on upadl. Mě chtěla taky uhodit, když se mu chtěla pomoct. Je to hrozná kytka. Zacpí si uši. Bouch na to. Řekl jsem a zdvihl pušku. Přitiskla ruce k hlavě a já odpálil trifidový vrcholek s kalichem. Teď je mrtvá? Měl jsem na jazyku ujištění, že ano, když v tom začal Triffid chřestit proutky ostonek, stejně jako ten ve stýpl Hany. Umlčil jsem ho výstřelem z druhé hlavně. Tomík je taky mrtvej? Dřepl jsem si vedle Bojím se, že je. Chudáček Tomík, požbíme ho jako štěňátka. V celé té nepředstavitelné skáze byl toto jediný hrob, který jsem vykopal. A byl to velice maličký hrob. Jmenovala se Susan. Asi o hodinu později jsem usoudil, že přišel čas zastavit někde na noc. Nechal jsem mi v kabině a obhlédl jsem dva, tři domky, až jsem našel jeden, který vyhovoval. Pokud šlo o Susan, zdálo se, že ze samé radosti, že si má s kým povídat, zapomněla prozatím na všechno, co se stalo. Ale nedlouho poté, co se mi uložil do postele, zaslechl jsem zlíkot. Sedl jsem si k ní na postel a vzal ji za ruku. Přestala plakat. To nebylo kvůli Tomíkovi. Ale potom, když Tomík... Potom jsem už nikoho, vůbec nikoho neměla. Tolik jsem se bála. To já znám. To já moc dobře znám. Já jsem se taky bál. Pohledla mi do očí. Ale teď už se nebojíš? Ne. A ty už přece taky ne. Kam jedeme? Zeptala se Susan, když jsme se příštího rána vydali opět na cestu. Řekl jsem jí, že jedeme hledat jednu slečnu. A kde bydlí? Zajímala se. Tím jsem si nebyl jist. A kde ji najdeme? Na to jsem jí mohl dát také jen velice neuspokojivou odpověď. A je hezká? Vyzvídala. Ano, řekl jsem a byl jsem rád, že aspoň na tuto otázku mám jasnou odpověď. Snažil jsem se kvůli všechen všechna větší města obět, ale nepříjemným pohledům v okolní krajině nebylo možné se vyhnout. Brzy jsem také přestal předstírat, že neexistují. Susan na ně pohlížela s týmž nezúčastněným zájmem, jaký věnovala normální scenérii. Neděsilí ji, přestože jí mátli a vyvolávali řadu otázek. Měl jsem na paměti, že ve světě, v němž bude vydůstat, nebude zapotřebí přehnané choulostivosti a eufemismů, a dělal jsem, co jsem mohl, abych o všech těch hrůzách a kuriozitách hovořil se stejnou objektivitou jako ona. Byla to vlastně škola především pro mne. Kolem poledne začalo znovu pršet. Usilovně jsem se snažil rozpomenout, co všechno mi o tom statku Josela říkala. Ale pamatoval jsem si jen to, že stojí na severním úbočí a že by měl být obrácen do bažinaté nížiny oddělující Pahorkatinu od půlborou. Sasekská Pahorkatina se ovšem táhla na míle daleko, jak na východ, tak na západ. Vyjeli jsme s nákladákem na kopec a mezi přeháňkami a ve stále horším světle jsme podrobně přehlédli protější stranu údolí. Bezvýsledně. V celém údolí nebylo krom několika krav a ovcí či osamělého trifida, kolébajícího se přes pole, jiného života nebo pohybu. Pak jsem dostal nápad a rozhodl se zajet dolů do vesnice. Moje slídění se vyplatilo. Vrátil jsem se k nákladěku obtížen reflektorem o výkonu menšího světlometu. Připevnil jsem ho na provizorní čep vedle okna kabiny a napojil na baterii. Než se úplně setmělo, zmírnil se liák v pouhý deštík. Otočil jsem vypínačem a tmu před námi probodl zářící paprsek. Přejíždil jsem reflektorem rovnoměrně sem a tam nejméně desetkrát a na konci každé obrátky jsem světlo na chvíli zhasl, aby nám v temnotě neuniklo ani to nejslabší zabliknutí. Ale noc nad pahorky zůstávala černá jako smola. Až po jedenácté obrátce Susan náhle vykřikla, tamhle je světlo. Bylo tam. Viděl jsem ho. A dostatečně jasné, aby rozptýlilo veškeré pochybnosti. To svítí ta slečna? Zeptala se Susan. Mohla by to být ona. A řekl jsem a pak jsem se opravil. Musí to být ona. Byla to svízelná cesta. Věnoval jsem všechnu svoji pozornost volantu, když to Susan sledovala kopce po našem boku. Dosáhli jsme už bodu kde se spojnice mezi naším původním stanovištěm a přibližnou polohou světla křižovala s vlnovkou, která nám připadala jako cesta, na níž jsme se právě nacházeli. Ale světlo, jako by se propadlo do země. Na příští odbočce jsem zkusil zahnout do kopců. Trvalo nám pak dobrou půl hodinu, než jsme se od křídového lomu dostali zpět. Příští odbočka byla šťastnější. Konečně se před námi objevila rozkývaná lucerna, která nás houpavými pohyby navádila dovrat. Pak se snesla dolů a znehybnila. Dojel jsem metr či dva od ní a zastavil. Soustředěnou jistotu v hlase, který promluvil ze tmy, zmazilo krátké zajíknutí. Ahoj, Bile. ti to ale trvalo. Shirling byl v pravdě kouzelné místo. Statek to byl ještě před nějakými 25 lety a stále jako statek vypadal. Ale ve skutečnosti to bylo luxusní venkovské letní sídlo. Jocelyní přátelé, nynější vlastníci statku, si dělali plány, že jednoho dne obnoví alespoň částečně provoz hospodářství a s tou vidinou vytrvale odmítali všechny nabídky k prodeji. Pevně doufali, že jednou nashromáždí dost peněz, aby mohli začít vykupovat zpátky půdu, která usedlosti sedlosti odedávna patřila. Statek měl vlastní studnu a malou domácí elektrárnu, ale když jsem si ho prohlížel, uvědomil jsem si moudrost koukrových slov o nutnosti vzájemné spolupráce. Nic jsem sice o sedlačení nevěděl, ale bylo jasné, že kdybych se tu usadil, Stálo by mě hodně dřiny uživit šest lidí. Další tři zde totiž už byly, když Čosela přijela. Byli to manželé Denis a Mary Brentovi a Joyce Taylorová. Denis byl majitelem statku. Joyce dělala společnost Mary, která čekala dítě a později měla převzít starost o dům. Onoho večera zelených blesků, či večera komety, jak by řekli ti, kdo na tu kometu dosud věří, trávili zde svou týdenní dovolenou ještě dva další hosté, John a Ted Dentnovi. Všech pět se vyšlo podívat na nebeský ohňostroj do zahrady a ráno se všech pět probudilo do světa do životní temnoty. Nejprve se pokoušeli dovolat se pomoci telefonem, ale když se nikdo nehlásil, čekali důvěřivě na příchod posluhovačky. Nakonec se Ted nabídl že se pokusí vypátrat, co se děje. Zpět už se nevrátil. Později téhož dne tajně vyklouzla z domu John, patrně, aby se pokusila svého manžela najít. Také po ní, jako by se slehla zem. Denis si udržoval povědomí o času ohmatáváním hodinových ručiček. Ke konci odpoledne ale již nevydržel déle na sedět a rozhodl se, že se pokusí nějak dostat do vesnice. Kvůli Mary od toho upustil, ale Joyce prohlásila, že tedy půjde ona. Sotva překročila práh, švihlo jí si co pálilo jak rozhavený drát, přes levou ruku. S bolestivým výkřikem uskočila zpátky a v hale padla na zem, kde ji našel Denis. Přestože neviděl, podařilo se mu jí celkem slušně ošetřit. Zatímco z ruky stažené kusem gumy vysával jet, ohřála Mary vodu, a když skončil, přiložili na ránu teplý obklad. Potom ji odnesli nahoru do postele, kde zůstala několik dní, dokud účinky jedu nepolevily. Denis mezitím proskoumal situaci před domem a pak i za ním. Pootevřel domovní dveře a opatrně na úrovni hlavy z nich vystrčil smeták. Při každém pokusu hvízlo vzduchem žahadlo a násada smetáku v jeho rukou se zachvěla. U jednoho z oken do zahrady se mu stalo to též, ale u ostatních zřejmě nebezpečí nehrozilo. Po většinu příštího dne se pak Denis zaměstnával výrobou ochranné kukly. Měl k dispozici pouze řídce tkané drátěné pletivo a taky musel zhotovit z několika vzájemně se překrývajících vrstev. S kuklou, dlouhými motocyklistickými rukavicemi na rukou a třemi klubky zahradnického motouzu se pozdě odpoledne vydal do vesnice. Nebyl ještě ani tři kroky od domu, když na něj zaútočil první trifit. Za minutu nebo dvě udeřilo do jeho kukly další žahadlo a cestou alejí po něm švihla trifidí žahadla ještě několikrát. Ujít míli, která ho dělila od vesnice, mu zabralo nekonečně dlouhý čas a zásoba motouzu byla vyčerpána dříve, než tam dorazil. Teprve když stál mezi domy, uvědomil si, že vesnice a její obyvatelé jsou na tom právě tak jako oni. Nezbývalo, než vrátit se zpátky. Ale proč by se měl vracet s prázdnýma rukama? Oťukával si holý cestu podél zdi, až břinkla o jedno z plechových reklam zdobících vesnický koloniál. V posledních padesáti nebo šedesáti metrech plesklo žádlo o jeho přilbu celkem třikrát. Další rána ho zasáhla, když otevřel vrátka a zakopl o tělo ležící na cestičce. V krámu už zřejmě byl někdo před ním, přesto se mu podařilo nalézt pořádný kus šonky, máslo, margarín, suchary a cukr a několik konzerv. Nakonec pracně vyhledal deset klubek provázku, přehodil si pytel přes rameno a vydal se k domovu. Jedenkrát si spltl cestu a jen stěží se ubránil panice, když se musel vrátit a hledat znovu správný směr. V aleji pak nahmatal motous, který ho vedl z domu a přivázal k němu provázek tažený od vesnického krámu. Zbytek cesty byl již poměrně snadný. V následujícím týdnu se vydal do vesnice ještě dvakrát a po mu připadalo, že počet trifidů kolem domu i podél cesty narostl. O samocenému triu nezbývalo nic jiného, než důvěřovat v budoucnost. A tak jako zázrakem přijela Josela. Bylo mi jasné, že okamžitý odjezd do Tynšemu nepřichází v úvahu. Především to byla Joyce Tyorová v mimořádně slabé kondici. Když jsem se na ní šel podívat, překvapilo mě, že ještě vůbec žije. Navíc se blížil čas Mary na porodu. Nejlepším řešením se zdálo zůstat zde alespoň tak dlouho, než tyto krizové situace pominou. A znovu se stalo mým úkolem vyhledávat prameny zásob a plnit obchody a sklady. Tentokrát jsem si ovšem musel počínat mnohem důkladněji, poněvadž jsme potřebovali nejen potraviny, ale také benzín pro osvětlovací zařízení, slepice, které by kladly vejce, dvě krávy, které se nám zanedlouho otelily a ve zdraví to přežily, třeba že se na nich dala žebra spočítat nezbytné lékařské potřeby promery a ještě neuvěřitelně dlouhou zadu dalších drobností. Okolí domu bylo zamořeno trefidy daleko více než všechna místa, která jsem zatím viděl. Takska každé ráno odkrylo jedno nebo dva nové a dokud jsem nepostavil kolem zahrady drátěný plot, bylo mým prvním úkolem dne odstříletým vrcholky. Ale nevzdali se ani potom. Přicházeli až k plotu, a výhružně se tam pohupovali, dokud jsme proti ním nějak zasáhli. Otevřel jsem několik beden se zbraněmi a naučil malou Susan, jak zacházet s trifidí puškou. Velice rychle se stala v odzbrojování těch kytek, jakým jim říkala, hotovou přebornicí. Josela mi vyprávěla, co se s ním stalo po onom planém požárním poplachu. Stejně jako já dostala na starost skupinu slepců. Když se její skupina posléze rozpadla, celý den po mně pátrala a pak se rozhodla zajet do univerzitní budovy. Zastavila s opatrností o dvě ulice dříve a pokračovala v cestě pěšky. Byla ještě hodný kus odbrány, když zaslechla výstřel. Vzala to raději zahradou, která nám tehdy poskytla úkryt a odtud také viděla ostražitě se plížícího koukra. Nemohla vědět, že jsem to byl já, kdo vystřelil po Trifidovi, a že právě tento výstřel byl důvodem Koukrovi opatrnosti. Odhodlána nedat se už podruhé nachytat, vrátila se ke svému vozu. Jediné útočiště, na které si vzpomněla a o kterém zatím nikdo nevěděl, bylo to o němž se mi tak mimo děk zmínila. Z původní trojce obyvatel domu byl svým způsobem nejhůře postižen Denis. Joyce byla stále slabá, a v poloinvalidním stavu Mary se držela stranou a jistou úlevu cítila v myšlenkách na nadcházející baterství, ale Denis byl jako zvíře v pasti. Neproklínal bezmocně a marně svůj osud, jako tolik jiných, které jsem potkal. Ne, on jej nenáviděl. Cítil se zahnán do klece, v níž nehodlal zůstat. Ještě před mým příjezdem požádal Joselu aby mu vyhledala v encyklopedii vše o Braillovu písmu a zhotovila mu reliefní kopii abecedy. Každý den pak trávil několik hodin tím, že si dělal poznámky ve slepeckém písmu a potom se je po sobě pokoušel přečíst. S urputnou houževnatostí, která mě vždy naplňovala bolestí, se snažil dělat to i ono a vyžadovalo to často všechno mé sebeovládání, abych mu nenabídl pomoc. Měl jsem stále v dobré paměti trpkost, s jakou zareagoval, když jsem to jednou udělal. Dny začaly rychle ubíhat především pro nás tři, kteří jsme viděli. Josella byla neustále zaměstnána v domě a Susan se jí učila pomáhat. I na mě čekala spousta práce. Joyce se zotavila natolik, že mohla být trochu vradce vstát z postele a pak se už začala uzdravovat rychleji. Krátce poté přišli na Mary porodní bolesti a v časných hodinách se jí narodila zdravá holčička. Usoudili jsme s Joselou, že je to ta správná chvíle na drink. Vypadala unaveně. Chudák Mary se strašně bála, že to dítě bude taky slepé. Ale samozřejmě, že není. Teď zase hrozně pláče, že se na mě nemůže podívat. Napili jsme se. Je stejně zvláštní, jak všechno pokračuje. Připomíná mi to semeno. Zdá se ti se schlé a zcvrklé. Řekla bys, že odumřelo, ale kde pak? Najednou zejde nový život. Josila složila tvář do dlaní. Ach bože, byle. Co pak to musí být takhle pořád? Pořád a pořád a pořád. Usedavě se rozplakala. O tři týdny později jsem odjel do Tynšemu, abych navštívil Koukra a připravil vše potřebné k našemu přestěhování. Vzal jsem si osobní auto, abych urazil cestu tam i zpět v jediném dni. Když jsem se vrátil, Josila na mě čekala vále. Jediný pohled do mého obličeje jí stačil. Co se stalo? S je konec. Zdá se, že tam vypukl mor. Zloboka se nadechla. Starý svět je ten tam a my tu zbyli. Musíme žít svůj vlastní život. Musíme si ho plánovat tak, jako kdyby žádná pomoc neměla nikdy přijít. Odnočila se. Jsem ráda, že jsi můj muž. Byle.